«Не сахайтеся, вуркотику», – відповідає вона. «Як я ще мала позагравати до цікавого хлопця? Навже не можна?» Бранко задихається. «Як ви?» Він вкладає у це запитання всю глибину свого шоку. «А чого ж впирається в боки руками бабця? Хіба цікава жінка не має права подавати натяків чоловікові?» «А ви, красончику, не комистіся», – каже вона, знову намагаючись покласти руку йому на задницю. «Ви й сам вже не такий молодий, щоб розкидатися щедрими пропозиціями, та й нема чого вам гребувати. Я нині читала про вас у газеті, ви ж майстер у цій справі, виявляється, а я ніколи в тому і не сумнівалася». ну? Якщо боїтесь мого чоловіка, то даремно він в мене такий спокійний, домашній, можна сказати, хоч і громадський діяч, носа не пхає туди, куди не слідну. Потворними, на кюреними пальцями вона розстібає кілька гудзиків на блузці і стає видно шкіру на грудях поморщену, як шия ощіпаної курки». Краще я дозволю себе каструвати, каже Бранко, ковтнувши їжака в горлі. Забирайтеся, пакет з фотографіями підберете завтра під дверима. Стара інтелігентка, випромінюючи запах припудреного тління, поливає його дріб добірною лайкою. І грюкає дверима так, що зі стелі в коридорі сиплеться штукатурка, кружляючи як дрібний сніжок. Ще до того, як зачиняються двері, Бранко кладе голову на стіл і накриває її руками. Не може бути, щоб за годину лише день все так покоробилося, стало потворним і недоладним, як шматки шкіри на колючому дроті, які він колись давно мав нещастя бачити. У Бранка гірко в роті і неприємно тремтять пальці. Гармонійно побудований світ – Пахне лайном. На кілька хвилин Бранка відвідує ганебне відчуття. Йому стає шкода себе. Сильно, просто невимовно. Дивиться у вікно, де на горі в сутінках глистріше вимальовується силует замку. І в його асоціативному ряду немає... Ані кілька разів перечитаного роману Кавки, ані біографії славетних королів, що в цьому замку народилися, не згадує Бранко про фотосесію виду цього Замку із двадцяти різних вікон, двадцяти різних вулиць міста, яку задумав ще півроку тому. Цю хвилину він думає тільки про те, що навіть замок – це теж домівка. Домівка тих вельможних осіб, що в ньому жили, а ось у нього бранка домівки немає і вже ніколи не буде – Йому дуже хочеться повернутися додому, блукати з фотоапаратом вулицями Старого міста і знічив я підслуховувати стандартизовані оповіді екскурсоводів. Країна найдивніших природних контрастів, земний рай, батьківщина краваток авторучок, білих у чорні плями псів – Марко Поло – мармур для американського білого дому, найчистіші узбережжя, де рибу виймають з води руками і негайно готують для туристів. Травариця і лагідні вина, гора, велика капела, що проростає в небо з густих, Охристих акварели осіннього лісу, вітри з ніжними іменами, холодні славонські зими, пастухи, що дрімають під столітніми оливами, циганські ватри на рівнинах. Війна безглузда, мов комп'ютерна гра. Періодично Бранко грає в неї у снах знову втрачаючи з життя за життям. Саме тому він ніколи не повернеться, попри те, що ту гру давно вже вилучили з продажу. Вже зовсім ночі, коли він відхиляє велику шибку, сідає на підлогу і закуріє – це третя цигарка у його житті. Першу вкраденого батька він викорив під прочиненою квартиркою вдома, важко переживаючи відмову свого першого підліткового кохання, і невідкладно за цим скуштував батькової різки застуканий на місці злочину. Другу цигарку він викорив на балконі університетського гуртожитку, щойно перестав бути незайманцем.